Copii eram noi amândoi. Copii eram noi amândoi, frate-meu și cu mine. Din coș de nucă, car cu boi, Făceam și înhămam la el culbeci bătrâni cu coarne. Și el cita pe Robinson. mi povestea și mie. Eu zideam turnul vavilon, Din cărți de joc și mai spuneam și eu câte o prostie. Adesea la scăldat mergeam în ochiul de pădure, la balta mare ajungeam Și la ei mijloc înnotam La insula cea verde. Din lut acolo am zidit, Din stuful des și mare, Cetate mândră l-a privit, Cu turnuri mari de tinichea, Cu zid împresurată. Și frate meu ca împărat Mi-a dat mie solie Să merg la broaște împăcat, Să-i chem la bătălie, Să vedem cine-i mai tare. Și împăratul broaștelor cu un de fală, primi poruncii oștilor ca balta surăscoale și am pornit război. Vai, multe broaște noi am prins, îmi pare chiar pe rege, și în turnul negru l-am închis din insula cea verde. Spre sar am făcut pace, și drumul broaștelor le-am dat, să-l tau cu bucurie în balta dâng sau cu fundat ca să nu mai revie. Noi am pornit spre casă. Atunci răsplata am cerut Pentru amele fapte Și frate meu om a desemnat De rege-n noapte Peste popoare indiane. Mutanul alb era vistier, mărzac cel chior ministru. Când de la el eu le -afam cer, El mi-a un în sinistru. Cordial i-am strâns eu laba. Și împăratul milostiv mi-a dat și de soție, pe fica lui cu râs la șciv și țapănă, murlie, pe Atlanta cu caputli. Am mulțămit cum semn umil, drept mantii o prostire, m-am dus la manta mea de lemn, în sfânta mănăstire, într-un cotlon de sobă. Și ah, și dragă mi mai era, vorbeam plângând cu dânsa, dar ea nu-mi răspundea, și de ciudă eu atunci am aruncat un foc. Și pe șură ne plimbam, peste stuf și paie, Și pe munți ne închipuiam. Cu fie ce bătaie mărșileam alături, Și pe cap mi se înfla casca de hârtie. O batistă într-un băț steag de bătălie, Cântam, tra Ah, v-ați dus visuri, v-ați dus, Mort i meu frate, Nimeni ochii n-a închis în străinătate. Poate-s deschiși și îngroapă, groapă, Dar ades, într-al meu vis, o mari albaștri luminează, Un surâs, din doi vineți aștri, sufletul trezește. Eu? Mai este inima din copilărie? Ah, îmi îmbla despringând o cântare veche, Parcă-mi țiuie aurind, dulce în ureche. Lume, lume și iar lume,